Eta zientzia ere albiste ditugu gaur, arra, arrakastatsua izan da NASAren azken misioa goizaldean Marten lur hartzea lortu du Phoenix izeneko zunda espazialak eta eritsi orduko Marteko arrazkiak bidaltzen hasi da Josu Jonualde. Lurretik seieun eta berroita milioi kilometroko bidea ondoren zazpi minutuko lurartzea egin duzundak. Jauzgailuak eta frenatzen motorrak ondo egin dute beren lana. Eta ontzia aurrikusitako tokian pausatu da, marteko iparpoloan. Zazpi minututan orduko ogitabat mila kilometroko abia duratik, zortzi kilometrora jaitsira. Iritsi orduko bidali dituen lehenengo argazkietan lur laua ondarra eta arkaitzak ikusten direla esan du Peter Smith proiektuko ikerlari nagusiak. Lurra zalean ez dela izotzek ikusten, baina azpian aurkitzea espero dutela toriaan hirugarren aldia da motorrak erabiliz espazioontzi bat marten pausatzen dena. Aurrekoa orain dela hogeita ham urte iritsi zen misioaren helburua lurpean ura auurkitzea da orain eta bizitza izan dela adieraz lezaketen gaikimikoak aurkitzea. Batez ere karbonoa eta ura Elena Rosales zientziaren kutxagunko kideak adieraz digunenez. dagoen bizitza ere hasierako saltsa primigenio de izan horretan bazkenean karbonoa ura eta elektriitatea besterik itzeguela ordon bagure lurran sortu bali mandabezia zergatik esmentza beste leku batean ere ala izan denik